Kapitola 150. Pošetilost. Jarní učební období rychle ubíhalo. Proti všemu mému očekávání Dena v Imre na veřejnosti nevystoupila. Místo toho po několika dnech zamířila na sever do Anelinu. Ale tentokrát se zvlášť vypravila k aby mi oznámila, že odjíždí. Cítil jsem se tím zvláštně polichocen a nemohl jsem si pomoct, ale viděl jsem v tom známku, že se mezi námi nepokazilo úplně všechno. Když se období chýlilo ke konci, onemocnil kancléř. Přestože jsem ho příliš dobře neznal, měl jsem mistra Hermu rád. Nejenže jsem ho považoval za překvapivě klidného učitele, když mě učil Elštinu, ale byl ke mně vlídný, když jsem byl na univerzitě nováčkem. Nicméně jsem si velké starosti nedělal. Arvil a zaměstnanci mediky dokázali skoro všechno, kromě oživování mrtvých. Ne však míjeli a z mediky nepřicházely žádné nové zprávy. Množily se pověsti, že je kancler zesláblý a nemůže ani vstát z postele, že ho trápí záchvaty horečky, které hrozí spálit jeho mocnou arkanickou mysl. Když už bylo jasné, když se v brzké době znovu neujme povinnosti kancléře, shromáždili se mistři, aby rozhodli, kdo zaujme jeho místo. Možná natrvalo, jestliže se jeho stav zhorší. A abych bolestný příběh zkrátil, kancléřem byl jmenován Hem. Když první otřes pominul, bylo stadné pochopit proč. Kilvin, Arville a Loren měli nejpříliš naplno, aby si mohli přibrat další povinnosti. Totež se v menší míře dalo říct o Mandragovi i Dalovi. Takže zbývali Elodin, Brandeur a Hem. Elodin o to nestal. Navíc byl podle všeobecného mínění příliš nevyspětatelný. A Brandeur se vždycky otáčel podle Hemova větru. Takže Hem zasedl na kancelářskou židli. Přestože mě to zlobilo, na můj každodenní život to nemělo valný dopad. Udělal jsem jediné opatření. Kolem byť nejbezvýznamnějších univerzitních zákonů jsem našlapoval mimořádně obezřetně, jelikož mi bylo jasné, že přijít teď na rohy, Hemu by proti mě měl dvojnásobnou váhu. Zkoušky se blížily a mistr Herma byl stále slabý a trpěl horečkami. Takže jsem se na první pohovory s Hemem jako kancléřem chystal se staženým žaludkem. Otázkami jsem proplul se stejnou opatrnalostivostí, jakou jsem si udržoval po předchozí dvě období. Váhal jsem, udělal jsem pár chyb, abych se vysloužil školné kolem 20 talentů. Dost na to, abych získal trochu peněz, ale ne zase tolik, abych sám sebe zahandlil. Hem jako vždy kladl nejednoznačné nebo zavádějící otázky, aby mě nachytal, ovšem na tom nebylo nic nového. Jediný rozdíl spočíval v tom, že se Hem hodně usmíval. A vůbec to nebyl příjemný úsměv. Městři se schromáždili k obvyklému tlumenému dohadování. Potom Hem přečetl mé školné. 50 talentů. Očividně měl kancler na tyto záležitosti větší vliv, než jsem kdy tušil. Přeměl jsem se kousnout se do rtu, abych se nemusel smát a na tváři jsem vykouzl deprimovaný výraz, než jsem se vydal dolů do základu doliny, kde měl svou kancelář kvestor. Vyjemovi zazářili oči, když uviděl papír s mým školným. Smizel v zadním pokoji a za chvíli se vrátil s obálkou z tlustého papíru. Poděkoval jsem mu a vrátil se do svého pokoje u Ankera, přičemž jsem si celou cestu udržoval zasmušilý výraz. Jakmile jsem zavřel dveře, otevřel jsem těžkou obálku a vysypal si její obsah na dlaně. Válesklé zlaté marky, z níž každá měla cenu deseti talentů. Rozesmál jsem se. Chechtal jsem se, až mi sozali oči a píchalo mě v boku. Pak jsem si oblékl své nejlepší šaty a schromáždil přátelé. Viléma a Simona, Felu a Molu. Poslal jsem chlapce do jmne s pozváním pro devy a trepa. Pak jsem najel kočár se čtyřmi koními a všichni jsme vyjeli přes řeku do Imre. Zastavili jsme se v Eolianu. Dena tam nebyla, ale sebrali jsme místo ní Docha a vyrazili jsme do královského erbu, podniku, jaký si žádný pořádný student nedovolil. Prátný si naši různorodou společnost pohrdavě změřil a zdálo se, že bude mít námitky, ale Trep nasadil svůj nejlepší nevedlý výraz šlechtice a všechny nás bezpečně provedl dovnitř. A pak začala noc příjemného jíření, jaké jsem ještě nikdy předtím nezažil. Jedli jsme a pili a já za všechno spokojeně platil. Jediná voda na stole byla v miskách na oplachování rukou. Do našich pohárů nalévali jen stará vinská vína, hlmový skuten, chladivý meteglen, sladkou brandy a my vytrvale připíjali na hemovou pošetilost.